Мені здалося, що я розгадав загадку, чому ця земля так щедро народжувала мислителів для світу. Вона в гострій солоності моря, в ясній чистоті неба, в спокійній мудрості каміння. Разом все зливається в нуту, яка нашибте тобі свіжі думки. Я ніби спостерігав за всім збоку і за собою теж, ніби зливався воєдину з усім світом, ми були одним духом. Я лягав на воду, Чув шерех піску на дні І сам перекочувався піщинками під приливом. Моє тіло прогрівало сонце, І я сам ставав сонцем, Проминився світлом і теплом. Рідка вохриста глина, З якої ліплять амфори, Згладжувала мою шкіру на шовк. Свіжа, зеленкувата олива розтікалася в мені замість крові, очищуючи судини, сповільнюючи думки. Я чувся птицею, що в небесній сині клацає дзьобом, ніби грає на кастан'єтах. Міг перелетіти на крилах, куди забагалося. Я був дитиною, що мирує з гарячого піску палац. Міг побудувати все, що хотів. Я був у всьому, і все було в мені. Оливковий гай Захаріоса збігав до самого моря, і я призвичаюся зустрічати тут захід сонця. Воно як великий жовток скапувало у воду. Я лежав на циновці і наслухав заколисуючий плюскіт. Інколи так і засинав. Нічне море пахло рибою і жінкою. А може то мені так здавалося? Через те, що вночі приходила купатися Платонид. Важкі кучері падали їй на плечі, і вона, як лита з бронзи, ступала до води, входила в солону лаву, як у землю, і нечутно пливла під блискучою звіздою мандрівців. Бувало, гадаючи, що я сплю, накривала мене ліняною тунікою, і довго ще стояла на камені, Вдивляючись у тримку воду, що зітхала, як стара людина, я міг стати поряд, бо вона відчував цього чекала, та я боявся знову ліпитися до жінки. Як тільки це ставалося, якась невидима сила відривала мене і швиргала в нову коловерть. Я змирився, що мушу йти по житті самочинно з легкою ношею, яку не шкода загубити. До того ж мені далі частіше снилися мої маячки. Вони заклично кліпали холодними вогниками в парких грецьких ночах. Але я там не пускав час на вітер, лікував болящих, доглядав сад, стругав щось із твердого дерева самшиту. Мене вмовляли залишитися тут назавжди. Навіть пригляділи будиночок під лопатими фініками, але я вагався у виборі. Що бажаєш ще побачити в Греції? Щоразу питав мене Захаріос. Афон попросив я на останок. І ми відправилися на Святу гору, про яку стільки мені розповідав блаженної пам'яті брат Неофіт. І скоро я вклонився першому її горбіку, першому кущику. В густих лісах над морем ховалося безліку монастирів і скитів. Ми дісталися до вершинної обителі святого Павла. і гумен виніс нам на гранітний столик лукум, каву і виноградну горілку. Вони з батьком Захаріоса обнялися і вели сердечну бесіду. Потім Гумен, покликав юного послушника і щось йому сказав. Той уклонився мені доземно, взяв під руку і повів вирубаним у скалі хідником до віддаленого скиту. Постукав у вузькі двері, вийшов сивий благообразний монах з небесною усмішкою в дитячих очах. Груба веретина сорочка спадала до босих ніг. Борода, як морська піна, вкривала його груди. Він зрадів мені, як брату, якого не бачив півжиття. Взяв за руку і підвів до збитого каменя, що служив йому в крихітному дворику, за лавицю. «Хто ти, сину?» – запитав він чистою російською. «Я муляр». «Щого ти муруєш?» «З усього, що під руками». Все добре, все годиться, щоб будувати. І навіть, якщо нема з чого, все одно будувати треба. Буває, що я не знаю, з чого будувати, отче. Монах легко зігнувся і підняв камінець. Ось візьми, сину. Я прийняв камінець, поцілував його руку. Той камінець з Афонської кавсакаливи. І нині при мені. Буває, отче, що я не знаю, як будувати. Будуй із Божим спіхом. Без Божої участі все розсиплеться. Всі вавилони згладяться. Де ж будувати, отче? Світ такий широкий. Там, де серце, каже, воно покличе. Серце кличе мене в дитинство. Моє теж солодко зітхнув старець. Я виростав у багатих палатах серед царенят, російських, польських, німецьких. Мене виховували поети, любомудрі офіцери. Я й сам став бравим полководцем, аби захищати те, що мав у дитинстві, і спасав його, жертвуючи життям, Доки не відкрилося мені, що спасати треба душу. Тепер сідари зо мною. Тепер я ходжу по діамантах. Але серце невблаганне. Воно не раз поривається туди, де мої дитячі сліди, де юнацькі пориви, де бруд і пристрасті. Бруд і там, де мої сліди отже, Много бруду але ж там твоє серце. Якщо знайдеш сили, бертайся туди і спробуй знайти в бруді свої діаманти. Монах ще раз нахилився і зірвав крихітну лілову квіточку. «Простяг мені. Вона найліпше цвіте і пахне там, де впала її насінина». Коли я повернувся, Захаріус переклав мені слова і гумена про того схимника. Цей праведник був колись іменитим російським дворянином, а нині – духовний стовп її каливи. Життя таких людей є світло, що світить ще більше після їхньої смерти.